nga e buhurëria radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Allahu, kur kryojë gjenetin dhe gjehenemin, e dërgojë Gjibrilin e gjenet duke i thënë. Shko dhe shi se që kam përgatidur për banorët e ti. A të herë, Gjibril i shkojë në gjenet, dhe pas e qfarë kishtë përgatidur Allahu për banorët e ti. Kur engjëli u këthyet e ka Allahu, tha, pasha madherin të nde, as kush nuk dëgjon për të, vetëse do të mundohet të hyj brenda. A të her, Allahu urdhëroj që gjenetit të rëthohet me vështirësi dhe i tha gjibrilit. Kthehu dhe shikoje për sëri. Meleku shkoj për sëri në gjenet dhe pas e që i rëthuar me vështirësi e kuru këthyet e ka Allahu tha. Pasha madherin tënde, friksohem se as kush nuk do të hyj në të. A të her, Allahu ju drejtua për sëri gjibrilit dhe i tha. Shkoll në gjehenemë, Dhe shise që kam përgatitur për banorët e ti Kure pa gjibrili zjarin Pasës ishtë ndërtuar në shtresa Një mbi një U këthyhe të kalahu dhe tha Pasha madherin të ndë A i që do të dëgjoj për të Nuk do të dëshiron të të hyj në të A të her Allahu vërdëroj që të rëthohet me kënajsi Dhe i tha gjibrilit Kthehu në të E a i u këthyhe dhe tha Pasha madherin të ndë Friksohem se askush nuk do t'i shpëtojë hyrjes në të, transmeton e Budauti, Tilmi Dhiu dhe Nesaiu. Këto hadithe mund të shohen nga jamiambret.com.